انتہائی په اعمال ظاهری یو ده انتہائی دا قلب نده دا ورکخه زبدتي پیدا ان ان ابتداي دا قلب نده انتہائی په اعمال ظاهری یو ده لې مکمل کی ٹکتا او اسلام دغه ابتدا اقرار دی د د ابتدا د جوارحونه نه انتهاي فقظه بس اوس پېدره وباسه اغه ان وې د وکړه اغه يمان اعمال ظاهريو ته نه رسیدو نه د اعمال ظاهريو راتک نه کوي نه کوي او جن شي زکات حج نه کوي نه د يمان لېتباره اقرار نه کوي چې الا الله محمد رسول الله ندلی د دې اعتبار شته د قنا یو اقرار په لسان سره د چلاه الا اله الا الله محمد رسول الله او دا انقياد قلبي تهونه راشي د ندلی اعتبار شته ما چتسدیق کل بیل غیب غیب چاته ویږي دا غیب معنی کوم دا غیب چې دی کنه دا مصدر دی غاب یغیبو باسه کړو غاب یغیبو غیبا او غیبن لکه لکه سنجي با یبيع بیعن وصا بیغیبو سدی کم د کمند شش اقسامو کې څه شش اقسامو کې څه غاب یغیبو هم په شش اقسامو کې څه اجوة پی آئی دیارا دونانشو ایدیو دیار گرد ادنیزای نیسا مصال دا پیگی شش اقسامو کے اجوة پی غاب یغیبو لکباع یبیعو ندا صد دا مزدر دی او دا مزدر مبنیل الفاعل دی یؤمنون بلغیب اے بماغابا عن حسهم وعقلهم تدید خبرې ورې نکومګورې او که تدید رو ته پته باندې رنه کوم چې وضعیت کنه قواید به مچتات قواید باندې پهښه نټول خبره په برابر با بش يؤمنون بما غاب يؤمنون و يصدقون بما عن حسهم واكلهم چې تدیده حص او د عقل نکم شی باله دي او غایب دی نو پاګه ایمان دی ایمان خو به ایمان دي دیکھے مسئلہ دا صدا دا جنت دا د نار دا عزاب قبر دی راحت قبر دی تعذیب القبر دی تنعیم القبر دی میزان دی حساب دی میدان حشر دی ادخال الیل جنن دی ادخال الیل نار دی طول آمال دی دا تمام پکیږي دی کلی دی دا سنگا منگا دا دی تزدیک کلی دی ولی مخبر صادق با دی منگتا خبر را کلی دی چسو الميزان حق والجنه حق والنار حق وعذاب القبر للكافرين ولباطئ وصات المؤمنين حق كذا بشراقهت کی وګور دا بسمنګ ته مخبر وی لیدی او زمنګ پنت قبان ایمان دیندای ایمان بل غیب دیند کنه دغه دی. دقه مصدر مبنی لپای شکونه او کدا چې وکي کدا زموږ بدا په اړې رخو خشي دا غیر مصدر کې او مصدر لل مصدر مبني للفاعل کې او منصوبی کې بنابر بر خاليت نږدې خل برائش سنگا يؤمنون غا حال كونهم غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين يؤمنون في حضوركم انيو خالکونهم غائبین عنكم لیکن منافقین الذین يؤمنون في حضوركم ولا يؤمنون في غیبتكم ویزا لقل لذین آمنوا قالوا امنا ویزا خلو الى اشیاتین قابلنا معاكم دا ترجمه خنیو کا کوئی نکل دا ترجمه دیر متدارو لگئی ولی مزدر دینو مزدر کنو مزدر کی خود تسنیو دا تول غاو کنو بے گئی او څومره دا تاسو نیو جمع ټول پکې برابر دي کنه دې جمع سره سړې تعبیر کولی شي کوله ولین شو کوله دی دي کله مکه غایب سره مترجمو کړ کنه مصدر مبنی ل فایل دی کوم نتیج په موزه د حال کې ما واقع کو الذین یؤمنون بدرم زلوی ماجی خالقونهم غائبین عنکم بیؤمنون لذمير لا حاقش لا کالمنافقین الذین یؤمنون بعذورکم ځمانه شي قاضي په يزوي شي به ترجمه دا یو بل هغه چې 믿ونونه بالغيبي الذين يؤمنون مراد د نغيب نسدي قلب ول قلبم غائب دي قد توینه کا غائب دي غائب دي لکه ظاهر دي په غائب دي کنه نه دا ترجمه بيزاوي کی کړی دي يؤمنون بالقلب زکه خالبم غایبت کنا دحشنه غایبت کنا نقشه علی ایمان په غایبوب یلی ایمان په قط باندیدې په مناط په شان نه دي چې ایمان په لشان دی دا څه شو کته نه دا په کېبل مازه شوخه ادم په کېو خبرهشتل جدا بس د لیکو شو د ایمان معنا مو شو دا دا غیب معنا مو شو دي اول شفقت تلګ ورکو زب په پس ده اعظم خیر او دیم شي په دا ایمان ولاد مشرکان مشرکانو دي دیم شي په تیسدي ويقیمون الصلاة ليقيمون دا يقيمون د اقامه نه او اقامه د اقامه العود نه دي طالب په فکر کو ایو خبره راته کو يقیمون دادا چاندی پیلی مزاری دادا دا اقامنا او اقام دا اقام ندی ند اقام العود ستا اے سو وکرہ وارکا خواه اقام العود سمانا ازا ازال اعویجاجه ازا ازال اعویجاجهو چه دا غکو گوالی لکا دا زمیدار چې دې کنه زره هغه نه دای ټول نه یو لګیر وړي نو د دې نه بیا پچې جوړي کنه پچې جوړي نو په باندې کیږي چې په اور کېږي کنه او هغه کم کوګواله د نا کوګواله ته نځای لکی بېګه عمل عذ اذا ازال اريجاجه ارکل چې دې داغه کوګواله زایلکی کنه د کفری پکې ختم کی ها نو په دې د صلاة تم صلاة کولې وې پدې ای واجبات د نفس اماره به سو درستی کی کنه درستی دا قاضی بایزوی صاحب دا خبره کړې ده په تفسیر بایزوی کې هغه کې بېین مرګ دې داسره ماو کړا کنه زمزې ته پیادو یا کل ته خوشته کنه خو ته پرتې دې کنه چوي نه دته رو با کنه دې صلاة دې کنه په تمام قران عظیم کې چرته داندې دینه علی چې ويقعدون الصلاة نو یوکیمون السولاة واسد ده مانا کو جی ترجمه کرده دا یوکیمون السولاة اے یعتونا بحقوقها وآدابها وشرائطها وارکانها اوقاتها جماعتا دا مانا ده یوکیمون دا, دا. علی ادھر دیکھ را جی ما زی پیادو ہے ما کبسنگے بی تدائی ما تکورو قرنشیب او ما تکڑی دی جی او کنیتی بی کرکوا يه يقيمون الصلاه كما ويږي وقا کېدا يا اتونا به حقوقها و آدابها و شراطها و اوقاتها جماعتا ده ده يقيمون الصلاه معنا ده يفعلون چته نه د راځي مې قامت پېږي او دا نبی بابا وي مې قامت ترجمه کا کړې ده په تمام سره و یقومون الصلاه دمان دکې په اهتمام دمان دکې دا په حسین دکې چې دې په مستحباتو مبارتل کوي په آداب او کوي په واجباتو بیراتل کوي په ارکان او کوي په شرایطو بیراتل کوي په خپل اوقاتو کې به کوي په جماع اتر به دا د معنا دکې کولی خوشاله ده بشرادہ صلوات پیجن چې په <تصفح> لغت کې دعا ته بچ الله بي دي چې په لغت کې دعا ته آیا وی تحریکو صلوات وي او بشريت کې څه ته وي ارکان مخصوصه او اوقات مخصوصه شر پیګه ده نه هدايي بارش باندې چې لغت کې صلوات ته وي دعا ته وي یا طرح تحریکو صلوات ته وي کوناټي قزول ته او بده کې د او دا ننګي په کېشته هدن الصلات المستقیم کنا او په شریعت کې ارکان مخصوصه او اوقات مخصوصه کې د ته صلات کوي دا مشخصي او ومنې ما او باز د هغه معلومونه رزق نا هم چې موږ ویتور کړيدي ينفقون هغه خرج کوي فیطاء الله قطع ته کوي کې پرزاد اخره کې او په سبیل الخير دا وګاږه کوده په دې پس بینو واره ورته مها طالب لا خبر ختم نه ده هر یو ماګراګلیونه غوازی لې د ورځې کې اوسلې شاملې دي أنت اسلامي طالب ځین تر شله امتحان تر کومه بغیر وردا پاره مې وینه وی خدای زما په یاد نه پښمان بیا دا و کړی ما راځه د پېداج د لکه څه څه نو په دې ټول کې اسان جلالین دی هغه اول نو خګران دی او پټې کنا مشکافت خګران کار دی اخر هدايه خګران کار ما جلالین تلک راوال جلالین راواشت نو ما وزه ته دی وای وو مې مرزه کړه دا هغه معلوم ور نو دا په لاره په څه ډول کارټ کوي نو دا د باز ترجمه ده کمزره مصطفیه ده مې تا ته د باز ترجمه وکړه ده کمزره مصطفیه ده سړی دا د دا دا من خود ته نشته یعن په خو له به من خود ته نشته یره دا مې سل کې د غره ده و مم په اصل کې من معنی کانه چې دا قانون کې مودغم شوی دی او مې ماته جوړ شوی و نه کاثر او نه فار منه موري کلمه دی دا لوی قابل ندي په څوک کې پیول کېږي بل قابل ندي بیا مرکو یا د موري چپی کې دا وې دا تل دي چې باله کاثیر او سیتباری برابر وو بکه شهري اربا په دورې کې تاخو راځي په دې چلی اسې تاسو سره مې چې تاسو په پکېټه د وکاټی شیا غواړم. باندې ما بازدا هغه ما دي. بازدا هغه مالنن رزق ما هم چې مونږه وته ورکړي دی الله پکوي او فی طاعت الله ل اجل طاعت الله لا ریا ان وسمعه. په دې کې دا اسبکه دا, دا خبره چې ويقيمو نس ولات کې مطلق صلات مراد دي که فرض دي که واجب دي که مستحب دي سقیت پاکیستا عام مفسرین چې سقیت دي چې پټ مطلق صلات مراد کې هغه فرض دي هغه ته خپل حقوق ورګي که واجب دي هغه ته خپل حقوق ورګي که مستحب دي هغه ته خپل حقوق ورګي کنه پلدې هغه ته خپل حقوق ورگه. او بیا فرمایل دي چې و مې مارزک نه هم قسمه صدقره ده د کس پرزی ده اکه نفلی ده دغه دغه خبره نشته لقد ادري ما سيبار کې بارای من طيباتهم ها انفيكم من مرذقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بين فيه الا والله وقلتم لا شفاء والكافرون هم الظالمون دلت المراد صدق پردې پردې زک ویټ په بیان شوی دی دلته وعید شته ا هل توعید بیان شوی دی معلومه شو چې پردې پترک په باندې وعید نشته دی پترک دی نو انت کتوی یقینا پرز مراد دی دلته سو وعید نشته نو نو ولما وی چې مطلقاً کنهپل دی او کپار دی دوار ته راکړلی او بیا الله پاک می ته ویلی چې خو ده پاک ویو زه تا نه ټول مال نه واره انا په پلار سکه روبه د عشره د نصاب غوړم طيب کانس کې دی وی دی چې واجب دی روبه د عشره د نصاب حساب د سپینو زره سعودي 200 روپي چې دمغه راتي دونی می 50 ټولي د سپینو زره دکړه نو ته ما په فکر کې ربع اهدان له پتا نه دا بری په مشکات کو وزنه کې پکاريږي ربع د عشر د نصاب دری خبرې وکړه ربع د عشر د نصاب نصاب سری و دې ته طرف ترازا د وسرو په دي د وسر رازا لوشرې سدي شل روپه د شل ربع سره په 20 په 20 کې شوروز ورو تابعه حساب څه دي شل مسقاله د شل مسقالو او شر صدې دوا دغو ربع صدہ نسبه مسقاله په قیده په دا قاعده کلیه ده کا ربع د عشر د نصاب نو که په شوروزو کې لګي او که په سپینو زرو کې لګای کدا څه ده شو نداشو رزق ستويږي رزق په لغت کې حستويږي رزق په لغت کې حظ حظ او فزوي سره لکه قران يزيم کې راغلي دي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون رزقكم اي حظكم تاسو ګردوي خپل احساسه هغه احساس ته دته انكم تكذبون چې تاسو تکذیب د قران يزيمودا یو باز کاوه تكذيب القرآن يذيم او د يوم باش کوي کداس نه دی ارازه پشتنا کی سده ویله زق لمنګه مزبدات د احلی سنت كل ما ينته فيوبه الحيوان من حلال او حرام کا حلال حرام او معتزله غوی حرام تری زک نغو ندا با بېزوی کې مسلره دی که خېل چې طبیعت ته پیښی بېزوی شریف کې برادی چې موږ حرام وتمر زک وای او په دې بیا قضه دلایل قائم کړی لوې دلایل او معتزله چې کوم دی حرام وتری زک نه وي غوی سوايا په استلا کې سده وي شریعت کې كل ما ينتبع به الحيوان رزق ستوي ارى غشاتوي چې نه حیوان حيوان من حلالين أو حرامين كحلالين أو حرامين فرواية مكوى ورزق دي اخلي في كرد دا راضي دا مشوجي اغيون فيكون انفاق ستوي ينفاق ندي انفاق اخراج المال عن اليد لأجل طاعة الله دا انفاق مانا ان فاحثه وی اخراج المال عن الیدی ویگی ابتغاء لمرزات الله دا سو وه په کلی تابع اخراج المال عن الیدی ویگی او ابتغاء لمرزات الله دا پر د طلب درځمان دی د خدای د حق ته ان پاک معنا دی نامش او سو دا ایمان والو د مشرکانونه عبادت پدري قسم دي او عبادت تقلدي بل عبادت تبعدن دي بل عبادت تمام دي طالبوايا الذين يؤمنون بالغيب دا عبادت قلبي دي ها داس دی. دا عبادت تي چې متالق بالقلب دي وہ يقيمون الصلاه عبادت تي چې متالق بالبدن دي وَمَنْ مَّارَزَقْنَاهُ مِنْفِقُونَ دَا عبادت ته چ متالق بل مال دی ډېر وړ عبادت په کې نو ایمان په کې شو نو د ایمان مطالق رسول الله دی چې ال الا ایمان او راسل امر کله ی ایمان چې دینه دا سرد ټو دین دی کنه راسل امر امر الدين دا جرد له دا امر الدين دا کلیه دا ټول امر الدين جرده او به پکې صلوات وروه صلوات دې کې شرطه عموم ته عبادت بدني او زکات دا مه مردق نه ویني عبادت مالی نو بدره قسم عبادت ته دره واړه عبادت بد متعلق بالقلب متعلق بالبدن متعلق بالمال او د سوه د صلوات متعلق حضرت دې دي الصلات عماد الدين او د زکات متاله کې ویل دي زکاتو قنطره الاسلام دا 풀 به اسلام دي قنطره د اسلام دا زکه دا درې ورنولخه اومول عبادت کوي دي یاله کدا اومول عبادت عبادت قلبي عبادت بدنی عبادت مالی نو په دې کې عموم ته اشاره کوي دي دا د استعاب د پاره دي کن دي په عبادت پر دي نه خالی نه دې پروفیسور او ایمانواله د اهلی کتابونو بیانې اصلي الله پاکوي چې ولذینا دا ایمانواله د اهلی کتابونو اله کچې د بار بار ومه چې دا په خپل پاتې کسان یومنونه یصدقون چې دې تصدیق کوي بما ما په مقدس کتاب انزل اله کا چې تا نازل شوی دی چې قران یوزی مبارک ده د دې تصدیق کوي ولی اوې خدای قبل کتابونو تصدیق کوي خدای دې یو کو چې د دې یو کوه مومن شو چې د دې نه کینو بیا مومن نبي او ما انزل من قبلک منل کتب السماويا اځستان مخکې نازل شوی دی کوم چا کتابونه چاغه کتابونه سماوي دي هغه ټول باندې میمان دی ا دې یانه مسله د ختم نبوت معلومه شو څنګه معلومه شو مسله د ختم نبوت تدیاه یاد ته معلومه شو وي څنګه معلومه شو تفسیر حلمانی و غیره کې لیکل دي چې کله مسله د ختم نبوت رسول الله د دې معلومه شو ورنه ګنده څه پکار دی که رسول پیغمبر علی السلام نه پیغمبر وی مدا څه پکارو چې الذین من نوامز الایکا وما انزل من قبلک وما ينزل نو ما نی ځل من, انزل من, دي دي. من با د کا په کشته دی من قبلك نو معلوم شوا چې نبوت په د ختم دی که نه دی چېنااز شوي دي ستا مخکې منکوې سماوی یا چا ک داونه ماندي نو پههغې به ایمان بله خبره د عمل, عمل به پ نه کوو ایمان به پیرو ایمان پیششته کشته تز پ کو چه دا د خدای طرف نه ناد شوي دي بلک شی دي پخوا د تحریب ته خلکو نه او باقی عمل نه با نکو عمل د پی با قرآنی بی اللہ مانا دیجی اے نزوه ما چه دا دیر محتم بیشان وکا آغا دیر محتم بیشان وچه کم رسو نا جی آغا دیر محتم بیشانو والذین اینو نبی ما انزل ایلیکا وما انزل من قبلکا وما یونزل من بعدکا دیر محتم بیشانو چا غا نبی ما در شوی نو پا غیمان با دیر ضروری بی که دا رسول اللہ مبارک نو پیغمبر ب مبتی شبیسی و رحمت اللہ علیہم دا حبر کرے دا مسلہ دا ختم نبوت دا داخل نو دا خیال ہے پا حاشیہ عبد الحکیم سی علکوٹی رحمت اللہ علیہ لکنی چے کتابون چی دینو دا سدینو دیکی دو قول نقل کرنی دو قول نقل شوی عبد الحکیم سی علکوٹی رحمت اللہ علیہم دا خیال ہے یو چھ کم سلور کی داب دی یا یوسل او سورلس کی داب دی خبر نقل کر تحقیق تابعین قول دا منی تنوی باباں دا وی تنوی باباں پدے چھ محقق قول دا بین ی ر دا کدہ موسی علیہ السلام قبل قبل نزول تورات نہ پدل سہی پی إن هذا في صحب إبراهيم وموسى نحن نقول في إن هذا في صحب إبراهيم وموسى عندما يقول موسى عليه السلام ومعنى تتوراة يتبعون من صحبه في هذا الشويه كما أنه يصل إلى صورة في هذا الشويه يصل إلى صلوة وصل إلى الكتاب مشهور دي. او خیال په هیڅ ګډه کې دي چې صحيبي پادما عليه السلام لسنا دي شوې دي په ابراهيم عليه السلام مبارک نسب ته ترتیب سره راوې ما او پادما عليه السلام باندې لسنا دي شوې دي په ادریس عليه السلام باندې دర్శ نازي دي دي په ابراهيم عليه السلام باندې لسنا دي دي او شيخ عليه السلام پنځه دర్శ نازي دي دي برابر شي له خیال په شکی دي تاګي د خپل کتاب موناشمان الله تو اکرم جلال فرمائی و بال اخرت دا اخرت چې داسې په تو موصفه محلو پدې و بال دار الاخره و یا د نړۍ دنیا دی یا د اخرت خبره پکې کوم دنیا ته دنیا ها شیط البیزاوی کی داراغلی دیجی پھوشوش چه دنیا ته دنیا ولی وی لدنو به ها زکا چه منگ تا قریبا دا نو انیز دیدہ یا لدنو به هایلہ زوان او آخرت تا آخرت وی لتا اخری آخر حاوستو دیلن آخر نو بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا دار ال آخرت دار آخرت ماندی مراد دا دار آخرت نصر شہدی وی اولا ما ماباد الموت ماباد الموت نچکم احوال دی دا طول دار اخیرت تر ازمنو غیر متناہیو فجانب دا مستقبل کے دا طول اخیرت اس پر پیش جی ماباد الموت چکم حالات شروع کی در از منه وغير متناهي او پجانب مستقبل کي داخيره خیرت تو کاه ميزان دي او کا حشر دي او کا نشردي کا حساب دي او کو پولیسرات ته او کو جنته دخته دا داخلي دل ني او باغي کي تر مالانه حايته له پور جون تیر ولتي تاسو دي له نا تو له اخرت خبر بیا بیا دري و بيدار ال اخره و بيدار الدنيا نو یاد بلري دا بیا داسدي داسې پتی بیا غلب د اسمیت په اسبييت راغلي د نو د اخرته دسو دتا کې ازمنه او غير متنائيه او ما بعد الموت نوم دي سلام هغه غلبه د اسبييت رااله او اسبييت باندې دا غلبه راغلي ده دغه نړۍ د دنیا باندې تا کنه بده چې په بل اخرته او پا آخرت پا ندوی یقین ساتی تالیفت زل لبزی قون دی خبرکو ما دا خن ولی راغی پا یاد لر دا ردید پر راغی چه دا و بال آخرتی کپی کردی رکا نا دا متالک تی پا یوکنون دا متالک تی پا یوکنون پوری متالک تی سنگ دیر سلکی و هم یوکنون لیکن دا بالآخرة مقدم شوی دی دا حرف روی دا پارا حرف روی دا تظلای نون دے نو کمنگ داسی ہوئی چوبا هم یوکنون بالآخرة محرف روی بس شنی حابشی کا نبشن نو دے دا حرف روی دا مقدم شوی دے او دا هم مبتداد یوکنون خبر دی او دا بابل یو د دی دا پارا مقدم دے وبل مقدم دے برای حصر پوئی او وبالاخره او خاص کر په دار اخرت باندې یقین ساتي ازره خبره کوم طالب دا په يؤمنو له بلغیب کې داخل دې کې داخل داخل دې بیا ذکر شو دا ولی ذکر شو زکه چی یقینا د باس بعد الموت ده را هم یقینا انقلابی یقینا نو نهایت اهتمام خدا ورکو بیا ذکر کو لیکن یې کړني کې او مطلب شان یګی خبره دا یو قنون چې د یک اندازه یی قان نه دی یی قان څه ته اتقان العلم بالشي مع زوال الشک و الشبه عنه د لږه یی دا اتقان العلم بالشي محکم قول ده علم دی پشه معذوال الشک و شبهه عنه شرذ زوال د شک او د شبه ده نه چې شک او شبه پته نزايله علم به خدای ته یقین نوی لکیږي ولی د خدای په علم کې شک شته چې زوال د شک راغلي ولی الکه یقین په لغت کې ست ویزوالو شک ته و اما ماناو کله یقن یوقینوند یقان ندی ابیا پدریم دلوی اما یقان څه العلم بالشيء مع ادوال الشك والشبحه عنه وللهذا لا یسمى علمه یقینا خدای ته موقن وی ولی زکه یقین مخک شک وه خدای ته علم کی چگنیتا بهند یقین چی وی کی اللہ ته اطلاق مخده دا مؤمن اطلاق خوذه سیدی دا مؤمن اطلاق قسیدی دا عالم اطلاق قسیدی دا علیم اطلاق قسیدی ابا دې ګورې چې دا طبيب اطلاقن په سیدی دا شافي اطلاق قسیدی دا مؤمن اطلاق وسیندی کنه کوي دا علما اطلاق قسیدی دا علما تو اطلاق وسیندی ها اطلاق خوذه سیدی ولی ځکه اتران ستوي يکانو يک ان معنا منغو کړ دا سيملہ رحمتن او صلی الله پاکو اولائک اعلی حودا مير ربہم و اولائک هم المفلحون اولائک موصوف پدي صفات و خمسه صفات ایمان بلګیب اقامت الصلاه ا تا او زکات ا اقامت الصلاه انفاق في سبيل الله ایمان بالقطب ایمان بالیوم الاخر اگر چ دې پکه درد دے خو بیا چ دې نو زادکی پینددی کړل دي موصوف پدی صفات او خمسه اس په پکه ټول لا شریکو کنه موصوف پدی صفات او خمسه تدا پکه لګو دایو پښه نکړو نه عم باز ان شاء اے د دې تمكن په دې هدایت داش دې لک تک مكن دراقب مرکوب چ دې دغه سبي شالت الک نا انا را غناي کا انا دا کسان پہت دایت تی نو حلا دا پر دستی نو سمانا ددوی تمکن پہ دے ہدایت ماندی او قدرت ددوی پہ دے دا سے دے لکہ قدرت تراکب چپا مرکوب سنگا دے نو قلق ہدایت تی کو سشکی دے قلق ہدایت تی او پیفی علای ذکرولا او خودن کے دا تنوین او تنکیر دا پارا دا تعظیم دے سرے اولائک انا خودن عظیم وی پلوه هدایتتی مر ربہم چددی هدایت م مر ربہم سره تاکید شو باندې وک کبه نکي زیک کبه نک اولائک انا عظیم تنوین او تنکیر پکې د پاره د تعظیم دی او پ مر ربہم سرده د تعظیم تاکید شو دوی پا او د دو دوی علای روڑ دی تمکن لی پا او دا ہدایت عزیم من ربهم د جانب دا پروردگار نبی تا ملو دی. نو دا بیا بزائی لکی گی زوال با قبلی نمی ربهم ملو شوی دن آقا پی دی کن دی تاکید با ربهم سوشو دا اے دولا گوا اولای کان علا ربهم فی الدنیا دا یو سمار شو ندی شپاتو خمسو و یو سمار او دمه سره ماره وګړه مولای کخمل مفلیحون وایي اوبې ک بیا مقرر شو برای تاکید دا مکرر شو برای تاکید انازه ولی زکه چې د دې مفهوم دا کې نه جدا دي ولای ک خمل مفلیحون مفلیحون په آخره اے دا دی قاضی بیزاوی شه به مکرر شو ولی می صدا په جملتین بدللی دا اول جمله مستاق په دنیا دي او د دې جمله مستاق په اخرت دي او اولایک هم المفلحون فل اخره کیدا بیا په شی المفلحون خبر دي او هم ذویر فصل دي واکه رجی سمانا دا کسانو دا پلاح د بينا بلجا ته متجاوز نه دا دا سن جبید پلاح ته سبا بلشه ته متجاوز نه علی خبر چې تا په شرجامي کې او پټولو کې چې مبتدا خبر ماری پته ني ا او خبر چې کوم دي معرب بلاني او زميري فصل لاغلي نو حسد مسند به په مثلا لکي نو په يکي نو الله قدوي کې منحصر شو کنه ف الله قدوي کې منحصر ده دبي نه بلچا کومه او بددينه رستوایا ف الله چې دې کنه مفلحون د ابلاح ندي او ابلاح د پلاح ندي پلاح کامل کامی عادتوي کاملہ کامی ابي سمانا چې دې کې د پد مزريوشي او جل به منفعتوشي متق کامل عادتوي ک کاملہ کامی عادتو کاملہ کامی ابي داړه چې دې کې جل به منفعتوشي او د پد مزريوشي د دې تفسیری جلالین کې د دې ترجمه کړې ده چې وګورئ چې دا په خسته کې نشتاو کنه ورینه کومې وګورئ په خپل دې وګورئ اې اولائک علی حدن ربکم اولائک هم المفلحون الفائزون بالجنۃ والناجون, والناجون من النار دغه د جلالین کې تره باندې ته الفائزون بالجنۃ د جلب منفعت شو او الناجون من النار د په نو مطلق کامیاب تا وای کامیاب کامل تا وای چې د پد مزریو شي د اور نه بچو صرف د اور نه بچو خلل به منفعتهم شو جنت هم خبره کریوا دې زه پوری قران ایزوی مبارک چې د خدایت کتاب دی او د شک او د شوبه نه بالا کړ دی دا هدایت چې چاو ومنه اعتقاد په وساتو دت د مؤمن لقب ورکوئ شو په وینځو آیتونه کې د بیانش چا چې ظاهرن او باطنن انکار وکړ دت لقب د کافر ورکوئ شو چې ظاهرن اقرار کړي او باطنن ته انکار کړي دت لقب د منافق ورکوئ شو قرانه عظیم په استلالی غوتو منافق کوته پینځو ایتونو کې هغه بیان شو پدوه ایتونو کې چې ظاهرا نو باطنن مخالفتي دوی بیان دي او پدوار بده الله سو ایتونو کې چې ظاهرا موافق دي باطنن مخالفتي ظاهرا دوستان دي باطنن ته دشمنان دي نو د دې ډیر شرحه پکاردان ودي احوال بیان کړی دي مثال <سؤال> ولا بیان کړی دي ګو مثال بیان کړی دي او دال هغه د دوی د نفاق بیان کړی دي او د دوی د احتبات بیان کړی دي چې ځانته مسلمان وساري کنه په شي وراله دې په اوه څونو کې د وی بیان درځ الله تبارک و جل ان الذين كفروا دغه ما قبل عتب نک لي اختلاف سیاق ولي هغه سړي هغه روما ته فکر کو مخکني چې کم ذکر شون او وي په هدایت قرانه زمبان نه ظاهر نه او باتن او دې ظاهره او باطن نن په دې ایتلې نو سیاق مخاليف دي کنه دې اتفکو کترکه اتفکو ترکه اتفشو کذا قال البيزري ماي البيزري بيلي بي چ ترکه اتفلي شو وان الذين ونويكو زکه چې دا دا کې سړی دی اختلاف سیاق او سیاق او سبب مخاليف دي او وی چې کم دې هدايت خپل کړی دي ظاهرن او باطنن او دې ظاهرن او باطنن مخاليف کړی دي دې وجه نه دا پاغینا اتفکو دا داږي زدت زده کړه زده کړه دې ولي کو پر زده ایمان تا نه وي خودونه کو پر زده ایمان تا وي کنه مثلا دامه شوې نو ان الذين كفروا د ترکیب کو مطالبه دا ان هر ته حروف مشباب الفیل ونه استفهم شرجع مې کیږي دا, کی دا الذين موصول د کفر و الذي موصول سره سل د سلینا سل سل اسم ده اندي ده اندي او د ننونه خبر دی او سوا علیهم دا خبر مقدم دی او ا نظرتهم لم تنذرهم دا پیل مو اول پتاویل د اسم سره مبتدا مؤخر دی باندې او څنګه وايي ان الذين كفروا لا يؤمنون سوا علیهم ا ام لم تنذرهم دا دات کی متا دا پمانس کې تما توس پیکر کوا سواؤن علیهم اعنذرتهم ام لم تنظرهم اے تما توس پیکر کوا دا جملا معترز دا فما بین دا اسم دا ان انکی و د خبر دا انکی جملا معترز دا دا اعتراض نکتا سدا دا علت الحکم دے دا علت الحکم دے دا پر پوششی بدا خانون دیږي ته بدا دا خبر اساس دا, دا جمله معترضه دا نه صح نه دا نه د دین نقطه به یو ګرام دی الټی پارت دا حائبن مخاطب تا نو نقطه ویل کار دی ارغه کینه ا ته تخصیص عام راشي نقطه به وی کنه به نقطه به وای بل تک نقطه په دا جمله معترضه پر الله اللهم بین د اسم زینو د خبر د انک دا جمله معترضه ایک انا علت للحكم دا لا يؤمنون دفار علت نا دے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤمنون وَلَا يُؤمنون ذکر علی من درتم تمنہ اے اِنزاروکا وَعَنْدَمُ اِنزارِكا مُسْتَبِنْ عَلَيْهِم اُسْتَا اِنزارو او نِنزار برابر دین ذکر لا يؤمنون دیکھنا دا مانا دا کبل دا, دا علت دا تعلیل شو کنشو دا جملا موتاریزا علتو حکم دے نزک بادے سک دا اعتراض راقے خواد اعتراض راقے پا اعتبار بادے دا تبکر تب کوئی تماتا پوشو بادے خبر بانی باس رازا بات. اے ساتھ او خبرکم تالی پا تماتا لگوکی رچتا سو حاتیزان یہ کنا چماتا غزے لگوے خواد تبارک خواد إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ <سؤال> إِنَّا لَا نُقَلِّبُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اُلَاهِكَ صُحَابُ الْجَنَّهُمْ فِي أَخَالِدُونَ هذا فبالته تحصل. صحيح يا عللاء؟ انتظر ربما، انتظر ربما من نبعه، إنك سبع ربما من نبعه، إِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُقَلِّبُ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ا قسم بالذي اولئك اصحاب الجنه انكم خالدون ده خبر ده پمست کہ جمله متکثر angle ده لا نکلف نفسا الا وسعها نقطه ده اعتراض آیا صد نقطه ده اعتراض اس پر کہو ان الذين ان الذين دا جمله معترضه ده ولله یکاصحاب الجنه فیها خالدن ده خبر ده دا. دا جمله معترضه ده اسم ده ان و ده خبر ده ان په ما بین کې ولی رانا نقطه د اعتراض ده دا چلال چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ا الصالحات معرب باللام ده جمع ده معرب باللام ده جمع معرب باللام وی او قرینه عهد باندې ده نودا چې نس وی په استقرا که نو په تمامه را تک کول د انسان د طاقت نه بار دے کنه نو سمونه په تمامه سوالحات را دې راتلونکي نو لایک اصحاب جنن بیا قالجون نخبه قرن وی چې لا نو کلفه نفسن نو طبع انفیفی چې داسې په ځان په قران شریف پوې کې زبایلل او شالش مجی چې تا د پتهول کې چې دا سن کتاب دی جی دا سترو کې د طاقت نه نه دی چ کب دے کہ کلے کی موترز موترزہ عقلی دا بد موترزے بتو نقطہ واحد الحكم یعنی علت و حکم دی خبر پوچھو بد داوا خبر میں پڑھے ہے اپ کے اوکرا بس دادی یہ رفصرو ضروری لكل لا ایک خبر دا چتا نے یہ نہیں زمین خبر دا کو دو کفر نہ دے کفر بلغت کی ستر النعمت عدي تم کاپيروي په دي معناشه چيلي هغه دانه پټي كنې پټي په معنا لوګوي الکه زميته کاپير ته په معنا لوګوي پوري اسنه په او څه پيشاله دې په معنا لوګوي کاپير دې نه هغه دانه پټي او په شريعت کې ستوي هو الانكار عم علم بالضروره ان هو من دين محمد صلى الله عليه وسلم اند یو كه الته ات تزديق د ولي ولي كفر ضد الايمان تنوي هو الانكار اما علم بالضروره ان هو من دين محمد صلى الله عليه وسلم شد دين محمد عليه السلام دي او دا قطع معلومي ده دي طولين انكارو يا دهو انكارو كدهو شان انكاركم كافر انت با ده مستديم كل رته كده بس ردا لو كده يومين انكاركم كافر لو كده طولين انكاركم كافر بروهمك مدقت توي ده كفر ما ناشو د دین الرشتو سواءن سشغد اسم مزدر دی اسم مزدر دی پماناد اسم پائل دی سواءن پماناد مستوین دی مستوین دی آدان علیہم وپر مطالق تھی مستوین علیہم آدان اعنذرتهم ام لم تنظرهم شر جامع کتابی لیو کل اپیل پماناد اسم ویکن وی پریگ سنگ ہے تسمو بالمؤيد خیر من ان تراه وسط تعرف قدره ان فتح بابا ولي مكنش ندلته دا اسم لاقيل لي چه په معنا د اسم دی انذارك وعدم انذارك مستوين عليهم عام مستدمه خرده لا خبر مقدم دي معول فتعبير د اسم دي لا خبر بپخوا تلفان ته بيده قاريته نه ما چې د روب چوست د ورته سود نه هي کده اﻧا شمر مې شه بدابین مونږ ته بداتي باید وږونده کار وکړي مونږ یې چاله کړه اپیل څنګه په باندې سم شوار دا دنیا پیدا کړل چې په باندې راځي سم راغلل که په دې سي راځي بلدار نام شو دا په کسو ما خبر وکړه ها زه مشو تدریم مشو درې مشو خځه دا درې مشو څلور ما خبره پکې علیهم دی سوا علی دی ايه سواون که دي کا سواون الیک سمانا پیغمبر علیہ السلام تبلیغ نه کئ کئ قبل تبلیغ به جاری ساتي تبلیغ به پیډی دی یوم ببلغ تراجی دا او بل مبلغ تراجی دا نو کدل ته پیدا مبلغ تراجی نه دان مبلغ تراجی دا کنه ولې د د ذمہ پیګی تتدا دا وتو من شپینه بوته کنه دې خپل دعوت چلی کنه چلی دعوت خپل چلی سباون علیم لا علی عليك دا معنا شو چه ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فلا تتمعوا في ایمانهم د په ایمان کې ته تمام کوه ایمان ته ته مکیګه ما او باقی کچې دې تبلیغ بخت نه ده چې تبلیغ مکه وقوته ما دې ایمان مکه وقو علا کته معنا مې ته نبی دا کتبليک نبی ده ها کما نبی دا کما ایمان مکه وقو چې ته دې ایمان ته پاتمای ایمان درو خاطر کو شوی راضا پس یو خبر په اخير کې اوس 빈ځه ما خبر ته دې یاد کې کوم ما تصدق تابانه بخلا کال جان ما د باندې سوال چې ته خدا په وینل الذين كفروا دا خبر دا خبر دې کې خبر دغه خبر کی خلاف لاټی شي د خدای په خبر کی خدای وی څرګند کسان چې کافر دي نو کته یره او کني یره دي ایمان نه وروړي وکړي چې نه داري په ځربونو کسانو کافرو چې کم دي بت پرست او ایمان وروړي نو ته به وي چې دا موصول د پارا د احاده دا په کې جلالین کراغل دي ان الذين كفروا كبي جهلن و بلهبن و غيره ایمان دا دا جلالان تفسیر دیجی اِنَّ الَّذِينَكَ فَرُوْكَ بِي جَحْلٍ وَبِي لَحَبٍ وَغَيْرِهِمَا نصطح اشارتو کو چاہل موصول دا پانا دا آهد دا موصول دا پانا دا صاری حالی فلام شتغنو بے رورا ام حالی فلام شتغنو بے شتغنو بے سببالاؤنا غرائے موصول دا پانا دا آهد دی دا الَّذِينَ دا موصول دا پانا دا آهد متلقی کافر دی کا كا ازلی کافر چہ خدای ته د فاضل کې چې د دې فتنسو د دې په ایمان نشته و د کافر دی اپ کته نه مراد دی بس لا ابو جہل جو بوله ابو شبهه غیره بس دي دي دا متلقی کافر نه دی ایمان شو خبرې شو بند شي شپږم خبره په پکې اخر کې حکم نو باس به به تر نورین بخشته ده خدای نورې ببل ځا کو شپږم خبردار چا انزر تخمین زار نه دی انزار ستوي بيګ اعلان مع تخويف على سبيل الشفقه ستوي زتا ته ونه علاکه دې وني سپنه ځان ساته نه مارنه ځان ساته منذر وکی کی لا رسول بي لکه دې لالم نه ځان ساته دې مارنه ځان ساته نوې څنګه نه ځان ساته نه د مونذر دې ته مونذر نبي د پیغمبر شي انذار ستوي اعلان مع التحويف على سبيل الشفقه دا اعلان دي سره د يرولنا خو په سبيل د شفقت سره نو تا څنګه نه یاد دي ونه هغه د مرو د لمنا سو کېري هغه ته مونږ نوي دیکيږي مونږ د پیغمبر چپته دا په سبيل د شفقت سره دي کده په شفقت پیغمبر په برنده دی د قتل دا اللہ رضوالجلال فرمائید ختم اللہو دا عطب ما قبل نشو تا دی بھائی زاوی سے بھائی دا علت ثانی ما قبل دے. علت ثانیت لما قبلهون عطب پکار دے کددی آگے سر نحایت اتصال دے عطب نلے پکار ددی دا آگے سر نحایت اتصال دے دام تعلیل دا دا لما قبل لے تعلیل لما قبلهون لی لا یؤمنون ختم اللہ علا قلوبهم وَالَا سَمْعِهِمْ وَالَا أَقْصَارِهِمْ اَقْئِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ نُدَام عِلَّتِ دَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا فَارَابٌ نُو ذكا عاطب ندشوه ترك عاطب ولي شوه ده ذكا دا جملا عِلَّتِ و دلِيل ده غير مدلول و معلول ده نُو ذا دا معلول فما بين شدت و اتصاد ده لحاظا ترك العاطب ترك عاطب قد وجه شوه د ولديو شهدا پرڑی الالتیدیش کنیشی کڑ اسباب دیو شیدیر کیدیشی کنیشی کڑ اگے یو انکدا بل او کدا خبر دی لا منو خبر, لا خبر ما قبل مزدعوشي. ختم الله على قلوبهم دا مرګ لري دا زالمان دا ولهږي قرانه زم چې هدایت او د شک او د شوبه نه دا ته کې بګرتی ری دا به بار بار با با با زغوتو مګوري اوکه قرانه زم مجسمه د هدایت او د شک او د شوبه نه او بي زالم سوق انکار تي نو چې انکار دیوکه کنه کفرې پیوکه نو بزرگان وی دي چې نقد چې کم دی سزا د ګنا دادا چې ان من جزاء السيئه السيئه و وان من جزاء الحسنتي الحسنت بعدها يا زبر د تقادتي زبر د تقادتي پای اګیا ګورا نې کې خدو بدینه دباده نقدا سزا په دنیا کې دار چی او بدی د بلی بده سبب ګرځي هغه بدی د بلی بده سبب ګرځي دا د بزرگان په قول ده مونږ تی شبيشاب نقل کړي دي مونږ تی شبيشاب رحمت الله عليه نقل کړي چې ان ان من جزاء السيئتي السيئه بعدها لكته لږه وا ان من جزاء الحسنتي الحسنت بعدها بدی کوو ان کی کوو بدی یو بدی د بلی بده سبب ګرځي او یوونی او نیکی کا ودا کا یوونی کې د بلې نېکې سبب ګرځي او بلې د بلې نېکې سبب ګرځي نو د یو نه بلې بل بدی پیدا کفر کو کنه یو کو پرکو ختم پیدا شو شو کنه شو hayat baladiya eh azab da shwaye maliban khatamallahu ala qulubihim wala wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisha wa tun fi dunya wa lahum azabun azim fil akhirah da یو په دنیا کې شو یو په آخرت کې شو. شو, دا شو. شو. شو دا د جزاد السیئين سیئ اپه زای کو نشو بقدا نو یو جزاب په دنیا کې ده چې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوۃ او په آخرت کې ولهم په آخرت عذاب عظیم فنو قال ماشو شو بدینا وسته یو خبر کوم چته قلوب سرا او د سمعی سر ختم لگی او دا سوارو سرک شابو لگی دا دا ولی دا زکا دا اے وکر قلبو دا جحاتو ستو دا طرف نا ادراک کنی او کئی کنیکی دا جحاتو ستو نا ادراک کنی او داننگی سمعن دا, سمع دا جحاتو ستو نا ادراک کنی او بسور ادراک په یحد مقابله کوي کنه کوي نو ختم دایي ولګو د قلب سره ختم مهر دی بن په ولګې ته نو ادراک شو دی د یو جہد نکولی شي نشي کولی سم سره مو ختم ولګو نو دی د یو شی نشي کم د یو جہد نه ادراک کولی او ورته بسور دی مدبصر ادراک مقید دی په جانب ته مقابلی ندی لا غشاو ورل لا یا خدمت وی قرآن یزي اند توکل بشر نہ بهر دی کنه پیمانه وچه د توکل بشر نہ بهر دی کنه وګو راغ سره کو داوی چون کې ادراک ته جهاتو ستو ندی ناغ سره موهر لګو چې دې معنی د ادراک تی د شپږو اړخاتو او دلته غشاووم له ګوله ولی ځکه ادراک د بسور په جهت مقابلي دي نه معنی يم د جهت مقابلي نه وکړ دا څه توقو البشر له عربی بدعامانه بدعام دا خبره مې په دېات ټوکړي شوشي بشوي بشوي کنه خاځور امریکانه چې تر کې آتا پښو کنه هاگه د پروجو بیلا دویمه خبر دره ما چهی پکر که و قلوب جمع قلب ده ده قد نس مراد ده یا لکه اے ده قلب نده شکل سنوبری سنوبرق پیشنکن سنوبرق اونده جی ده شکل سنوبری وی نده خود سنده ده پارمشتا نده خود غوی دا په چاړ پهانو ده پاره مشتا نه زیات نه را مراد قلوب جامه ده او قلب شدي چکم په سړې مخاطب دي او دي په مقلبتي لطيفه تون ربانيه تون لها تعلقكم بهذا الجسم الصنوبري تعلق العرض بالجوهر او تعلق الحراره بالنار داتیز دکې دې مې جې دا یو لتیفه ربانيیته له ها ورخه له ها تعلقن به حال تعلق جسم سنوبری پېک جسم سنوبری چې د دې تعلق دې د دک جسم سنوبری سره دا مخروطي شکل چې دی کنه د مولات اے د قلب را شندان عبلو زدا شکل مې دا شندان د قلب ریس ته دا سره یو قسم د ماو تا کتل زته ویارې د مې یره راشه تلې شکل د دې زل دې شکل ته ټکو دی یو قسم له شکل د سړی یریږي دی چې کنه په خداو تا کې تحصیل کې زړه کړ وزته ویارې د مې ځان ناشنا خپل ساده دي دا شکل مخروطي دی کنه د مولات په شکل دی کنه مخروطي د امتر حرمت او تیسہ ورپی آشتر دارا آدیح قول کنا آدیس سوکنا امتر حرمت او تیسی پیش رید او تیسی مولیان دارا زیادارا او تیسی فکر کوا داستر دیکنا قلب و با دایح قلبانا شواش لتیفة ربانیت لحا تعلق بهذا الجسم السنوری تعلق العرز بالجوهر او تعلق الخرارت بالنار نغوره يروره یو دا اور دا جوشه د جسم دا یو په دې حرارت قائم دی نغوره دا تعلق به حرارت چې د دی نه سر یا د دی په هم سر دی دی لتی ربانی تعلق او دی داست وی دی تعلق د عرض د دی جوهر سره چې دا دی وان نقولا دلتا نخاطبو چه پا اخکامو دا دیوال دی كلا سپنوال دی ما هي تطالبا کمیعو دی سپنوال دی دیوال چه تومنی بید اگر دیوال خوش دینو اگر قدسانان دی بدق ما ناکوان دا, دا لطیفت ربانیت لها تعلق لحاد الجسم سنوبری تعلق العرض بالجوهر او تعلق الحرارت بالنار لا محنا ده جه. لا ده قلب لا محنا ده جه. آه ده قلب لا محنا ده جه. ولا سمعه شبه. دي غيبانه يو خبر راضيش يرده. محکنه قلوب جمده. عبسوار جمده ده فمسكه مفرد ده. ولی زكا سمع مزدر ده نو. مزدر سه. ها؟ لا يسنه ولا يشبه. خليفه کرده. نبس ده مزدر ده نو ته مزدر شو؟ نو دا دے وجہ ندر دے چھو کم دینو تصنیع ہو جو مرد آجیم مزدر دے نو پہیچی کہنا انا تصنیع تو جمعیت تیجھتا اگر چھو باہو علماء اولی کدیم چو عالا سمعہم دا تقدیر دا تا عبارت بنادت حضر تا مضابسرا آختم اللہ علا قلوبہم وعالا موازع سمعہم او سے جمع کر جمعہم پا موازیو دا سمعنو دا عبارت بنادی پا تقدیر د موزاب سره ناغم جمع دی. پا موازیو دا سمع <موازيو> دا, دا بی وعلا <ابصوارهم> او پا سترگ دا بی اپسوار جمع دا بسوار دا ستوی ادراق لائن توی بسوار دا. خید در خبرکن رشاوتن پرده دا پرده عزویم دا. رشاوتن تنوین دا پرده سره لئی از نبتیه رشاوتن عزویم دا غتا دام شجي توارغها ختم الله طالا قلوبهم وما انا سميعهم ان كننا قلبنا مراد قوي عاقلي كانت لنا خدل علي او كانت لنا قويه سمعنا كن له ذن مرادي كن له قوي, قوي سامع او دانان اذا بسوري خدل ينستر كي مرادي كن باصیروی جو دلتا کی اول مانا دا سو so, یعنی اللہ ختم لگو لیدی پا قلوب دا دی قوی آکلے والا ما او پا کریدا قوی آکلے والا مختلق کریدا قوی آکلے والا خراب کریدا وعلا سمعیهم قوی سامعے والا سو او خراب کریدا وعلا افشوارهم قوی باصیرے والا هر ابکلدا نن ده حق سمج کئ ند حق و دل کئ ند حق ل بدن کئ معناش په بله په څه مراد دی بصرا دی او لهما عذابن عظیم په الاخرت اود دی د لپاره عذاب عظیم دی په اخرت کې عظیم چینه د حد حقیقت وې لکه سره چی کبیره زِد سویر ته وې نو عظیم زِد, زد حقیقت دی لكسر میچکبیر زد سبیر بس تبیکر ہوا دی دفعن عذاب الله لا د دیپ د جنوم باندې مخرو لگاو په غوګونو او پسترګه ولا پردو لگولا د علم د علم بالله لا دې ولې ما او فکرې د مصیبت زد کړې دوله معطل او مختل کړې او بیا له عذاب عظیم ورکې دا کال جان وصول ده تکا نو no. او ختم نن په دې لا کولی نبي الله اجازه